Їзд між вільною і окупованою територією. Чекала хай не кордону, але сигнальних табличок, шлагбаумів, якихось посилених перевірок. Трусилася над своїм новим паспортом, гадаючи, чи вдасться проскочити через сито обшуків і допитів. Та нічого такого насправді не було. Ось ми проїжджаємо наші села, наші дороги, наші соняхи. Ми звичайні українці – Трохи втомлені, трохи напружені, але, у принципі, нікому не цікаві. Нас забагато у цій маршрутці. Ми поштовхалися при посадці, комусь відтоптали ноги, хтось умліває від спеки, але зараз ми спокійно минаємо блокпости і солдати з автоматами не дивляться у нашу сторону. Кілька кілометрів сірої зони, яка більше нагадує зібгану Клаптикову ковдру, бо сам дідько не розбере, хто контролює ці поля і посадки, і де проходить межа між окупованою і вільною територією. Тут ми з громадян перетворюємося на мирняк, а втрати мирного населення, як відомо, у кожній війні закруглюють до тисяч. Ми лише сподіваємося на майстерність водія і на силу його зв'язків по обидва боки лінії фронту. Хочеться вірити, що пацан знає, що робить, і баби на передніх сидіннях побожно зацитькують балакунів. Тіше, не відвлікайте водітеля. За Кураховим розмови припинилися, і перший сєпарський пост ми зустріли у тиші. Та нами і тут не зацікавилися. Ополченець заглянув у вікно – перекинувся парою слів з водієм і махнув рукою – «Їзжайте». Може, вони думали, що нас обшукають далі? А може, дійсно втомилися від затяжної комедії і їм плювати, хто і для чого їде у той Донецьк? Я не з'являлася вдома більше двох тижнів, а, здається, минули роки. Таке враження, що за цей час інопланетяни провели ротацію і знову перепрошили мозок моїм дорогим землякам. У Донецьку були цілі райони, у яких все хорошо. Як може бути хорошо, коли за кілометр від тебе розстрілюють людей? Для мене загадка. Але у місті дійсно працювали басейни і фітнес-клуби. Проводилися концерти і виставки котів. На тумбах з'являлися свіжі афіші комунальники висаджували троянди і мили вулиці. Я так думаю, це ще один доказ на користь теорії про часову і просторову аномалію на Донбасі. Ми з моїми співгромадянами опинилися у паралельних світах. Тільки я їх бачу, а вони мене чомусь ні. Пригнічувала підкреслена нелюдяність містян. Здається, це називається дегуманізацією, так? Не було такого, щоб спокійні, ситі райони з водою і світлом прийняли наших біженців з північних частин, дали помитися і виспатися, чи хоч би гарячого поїсти. Хто міг, той виїхав. Хто не зміг виїхати, той переймався тим, куди поставити машину, щоб не вкрали, як укріпити двері і вікна від мародерів, а про нас, вихідців із обстрілюваних мікрорайонів, Майже не згадували. «Ну да, там у вас жесть. Я знаю, що у нас жесть. А далі що? Якщо Донецьк перетворився на гетто в країні, то ми стали гетто у гетто». Моєму дому не пощастило. Минулого тижня у перший під'їзд цілив снаряд, вигорів третій поверх. Дивом ніхто не загинув, але після цього... Виїхали навіть ті, хто тримався за свої квартири до останнього. Зараз у будинку лишилася жменька жителів. Переважно пенсіонери у глибокому маразмі під телевізором. У підвалі сусіди облаштували бомбосховище. Зробили запас води та свічок, поставили нари. Там могло розміститися до трьох десятків чоловік, але я для себе вирішила, що ноги моєї там не буде». Від однієї перспективи спуститися нижче рівня землі накривала паніка. На ранок після першого обстрілу я відправила Тетяну до Борисовича. Хай іде, вирішує свої питання. Якщо я трохи розумію старого, вже завтра Танька летітиме на материк, тільки підбори мелькнуть. Ну, а якщо ні, то принаймні пересидить у безпеці. Після того я лишилася вдома сама, Відключила телефон і залягла у порожній квартирі подумати. Кажуть, людський мозок – найпотужніший інструмент, здатний витіснити травматичні спогади і замінити чимось менш травматичним. «Тож хай працює», – говорила я собі. «Давай, витісняй. Я створю ідеальні умови для витіснення. Он ті великі скрині в кутку бери і користуйся». Туди можна заховати тетрабайти спогадів, а мені залежить тільки поле, велике волошкове поле. Хай щоразу, коли засинаю, бачитиму це поле. Я згодна до віку слухати, як шелестить колосся, як мліє земля під стиглим зерном. Я хочу падати і падати спиною у жито, і щоб у небі співав невидимий жайворонок». Якби можна було провести це літо у я б не вагалася ні секунди. Написала б маркером на дверцятах «Розморозити, коли вже все» і залягла у сплячку. Але про все ми тільки мріяли. Я б так і не встала зі свого дивана, але коли у хаті семеро котів, залишитися не випадає. Бакса баба забрала з собою – а котяче царство спихнуло на мене. Тому хоч не хоч, наступного ранку я піднялася, витягла на вулицю двадцятилітровий казан і зрубала першу у житті акацію. Молоденьке деревце горіло погано, але я розпалила вогонь, наносила води і зварила пшоняну кашу з тушонкою. Це був майже куліш, тільки без сала, грибів і цибулі». На запах диму вийшла Людка з другого під'їзду. Потім підтяглася пара з квартири над нами, тоді ще кілька калік, і ми, так би мовити, підрахували активи і пасиви. У активі був казан з кашею, колонка у дворі, де можна безпечно брати воду, моя аптечка і тонометр. У пасиві троє лежачих, із них одна діабетик, дев'ятеро ходячих, і жінка з дітьми з 18-ї. У нас не було газу, електрики, води, зв'язку, але працював інтернет. На район не виїжджали швидки і таксі. Колодязь двору зі старим дубовим столом і ржавою гойдалкою, і сарайчиками створював ілюзорне і нелогічне відчуття захищеності. Здавалося, тут безпечно і дуже не хотілося виходити на волю. Наш будинок завжди був трохи відособленим. По-перше, на відміну від сусідів, ми мали закритий двір. Коли район тільки забудовували, у домі не було каналізації. До вітру жителі бігали у вуличні туалети, а воду брали з колонки. Капітальний ремонт провели після незалежності. Санвузли облаштували у домі, підключили газ, але дерев'яні саречики не знесли. Поступово наша технічна зона розросталася. Сусіди розорали підгороди пустир за гаражами, поставили нові ракушки і, відповідно, перенесли рабицю паркану на кілька десят метрів вглиб. У двір можна потрапити двома шляхами або через центральні ворота, або через непримітну хвірточку за городами. Ворота ми заварили, Хвірточку замкнули на замок. Була думка іще організувати нічні чергування, але так і не знайшлося бажаючих. Та і що зробить кубка мирних пенсіонерів проти озброєних терористів? Нам вистачило біди у сусідів, коли ті спробували вигнати з двору орків, які прокотили самохідну установку для обстрілу українських позицій. Бандити убили людей навіть не задумуючись. Наші потім ходили на похорон. Три розстріляних трупи зараз ховали у закритій труні. Чого ми тут сидимо й чекаємо неясно. На одвічне питання російських класиків, хто він у сусідів була одна відповідь: укропи. На питання, що ділить, відповіді не було. Сходилися на тому, що все скоро закінчиться, треба молитися і терпіти а там або укропи зайдуть у місто, що мало ймовірно, або наші мальчики завоюють Київ, і все налагодиться. Ну і Росія прийде, звичайно. Пришестя Росії чекали, як манни небесної. І я навіть не пробувала комусь щось доводити чи переконувати, мовчки варила свою кашу щоранку, мовчки видавала по мисці варева всім бажаючим, а залишки відносила тваринам переконувала себе, що до цих людей треба ставитися як до хворих, одурманених. Тобто ні грама ні довіряти і ні на що не надіятися. Дай Боже, скоро це закінчиться і їх якимось чином вилікують, ну, або пристрелять, мені вже байдуже. Я не мала сили ходити на далекі відстані, та й не близькі не дуже, тому прийняла Соломоне вирішення – нікуди не рипатися, сидіти вдома і чекати розв'язки. З продуктами у нас проблем не було. Є крупа, сало, картопля. Та й біженці, які передавали ключі на збереження, прямо казали – беріть, користуйтеся, їжте все, що бачите. Все одного ми з собою не повеземо. Тому я, як Робінзон Крузо, притягла додому цілий склад, щоразу червоніючи і подумки дякуючи відсутнім господарям. Макарони, цукор, борошно, банки з салатами й варенням, закам'яніли печиво й сухарі, цукерки, консерви. Все те, що тут, було потрібніше, ніж там. Війна швидко позбавляє умовностей. Мало хто з наших біженців думав, що їде надовго. Більшість хапала рюкзак, пару чемоданів і відбувала на тиждень-два. Вдома лишалися меблі, картини, сувеніри, іграшки, дитячі малюнки, магнітики і посуд – все те, чим ми непомітно для себе обростаємо і що прив'язує до місця тисячами судин, які рвуться з кров'ю. Ми з Людою обходили будинок двічі на день, заглядали на горище, просвічували коридори, чи нема чужого сліду. Люда – єдина мама з дітьми, яка лишилася в домі. Ох, не буду відволікатися на цю історію. У них батька заарештували. Сім'я вже другий викуп віднесла. Ми грошима скидалися. Сидять, чекають, доки тата випустять. Я майже впевнена, що даремно чекають, але сказати в очі не можу. Так от, ми за продуктами удвох ходимо. Тому що коли сам, це мародерство. А коли з сусідкою, то вже експедиція. Ви знаєте, як виглядає дім, куди... Ніхто не повернувся. Спочатку у домі помирають квіти. Тікаючи, жінки все одно лишали надію для своїх оранжерей. Чи не в кожній квартирі стояло відро, і з нього тягнулися бентуві жгути до вазонів. Квіти лежали під крапельницями, п'ючи воду через ці мотузки. Води їм вистачило надовго, до кінця місяця. А потім вони жили з погадами про воду. Хто скільки зміг? Калачики відразу пожухли і обсипалися, кактуси і орхідеї трималися до липня, але зараз у серпні засохли всі. А ще дім смердить. Майже у кожній квартирі було щось їстівне, щось недоварене на плиті або закисли в холодильнику. Уявіть собі борщ двомісячної давності. А одна жінка забула білизну у пральній машині, і шмаття згнило прямо в барабані. Коли я зайшла у квартиру, у ніс ударив такий сморід, що ми побігли додому за респіраторами. А ще дім припадає пилюкою, заростає павутинням, у ньому заводяться миші і тергани, під дахом селяться кажани, всією своєю присутністю натякаючи нам «Ідіть геть, ваш час закінчився». Починають скрипіти сходи, які ніколи не скрипіли. Хтось ходить на горищі у закинутих вікнах з світло, ти себе заспокоюєш, що то просто відблиск з вулиці, але одночасно знаєш, що машини на вулиці не було. Перший під'їзд смердів не так, як всі. З кожним днем ми все виразніше чули солодкий запах мертвого тіла, який нічим не сплутаєш. Напевно, у паніці від'їзду господарі замкнули собаку, і вона померла з голоду. Пішли, кажу Людмилі, глянемо. Відкриємо двері, приберемо і прикопаємо, бо до мене у хату вже мухи летять, як коні. Ну, пішли. Джерело смороду ми знайшли швидко. Це була квартира алкаша Бориса, який не просихав останні роки після смерті матері, а у травні пішов воювати проти хунти. Я сама не бачила, але баби казали, що лазив по двору, вгашений із автоматом. «Ой, дивися, відчинено. Зайдемо?» «Не знаю, я боюся. Давай когось покличемо». «Та я хоч вікно на провітрювання відкрию, бо тут вчадіти можна». Ми заглянули всередину і погукали з порогу. Ніхто не відповів. А потім Люда поткнулася у спальню, і тут же вилетіла звідти. Я хотіла подивитися, а вона мене відштовхує, не заходь, мовляв. «Та хіба таке сховаєш?» Труп розтікся по ліжку. Герметично закуприна кімната у спеку розжарилася, як духовка, і все те, що колись було плоттю і кров'ю, стекло вниз, роз'їдаючи матрац і паркет. Фактично Боря, а це був він, Судячи із залишків зеленого камуфляжу, перетворився на скелет. Все довкола стеля, стіни, старомодна стінка і навіть вікна було вкрите бурими патьоками. Якщо це кров, то вона лилася рікою, як на скотобійні. «Пішли звідси бігом!» – потягла я Людмила. «Там, там, там не нашого ума діло!» «Може, подзвонити в міліцію чи комендатуру? Ти здоріла, забудь!» Того ж вечора я покликала діда Веселя, і ми викопали за сараєм неглибоку яму. А потім повернулися у страшну квартиру і винесли останки прямо на ковдрі. Був би протигаз, я б одягла протигаз. А так тільки обмотала обличчя рушником. В чотири руки ми закидали Бориса землею і утрамбували лопатами». Завагалися трохи, може, якесь слово сказати, але слів підходящих не знайшлося ні у мене, ні у діда. То була перша ніч за багато тижнів, коли я не чула ні вибухів за вікном, ні котів у себе на голові. А все тому, що дістала банку бабиної самогонки, чисто руки протерти і механічно випила цілу чашку. Пішло, як вода у сиру землю. Останнє, що пам'ятаю, це свої роздуми, чи обмежитися двома підходами, чи зробити третій ковток, а потім вжух – уже ранок. Баба жена – найкращу самогонку на районі. Не можу сказати, що той тиждень був геть трагічним. Траплялися і веселі моменти. Наприклад, на підвал забрали степу. «Господи, прости мене грішно, що регочу над чужим горем, але ця новина грітиме мені серце довгими зимовими вечорами». Саме вона першою вивисіла на балконі триколор, а потім прапор з Христом. Саме Степанида розносила по квартирах запрошення на сєпарський референдум. Саме вона кричала про нормальну багату страну, а не ту нішую хахляндію, про височенні пенсії та чудеса російської медицини. «К нам ще американці лічиться будуть приїжджати. У мене сестра зуби ділала в Москві по полісу, тепер як звізда. І все безплатно. Здесь о таком і не мечтають». Саме вона керувала роздачею Ахметівської гуманітарки і набирала дівчат на роботу в їхній центр. П'ять днів пакуєш продуктові набори, на шостий отримуєш один безкоштовний. І треба ж статися» що саме її машину зупинили сєпари для обшуку. А у багажнику зотре десятки пляшок олії з українськими етикетками, згущене молоко у пластикових тубах і ящики печива. Скільки не божилася, скільки не доводила, що вона своя, що це гуманітарний вантаж, їй не повірили. «Знабжайш укропов» – і все. Скоріше за все, бойовикам просто солодкого захотілося – та й машина нормальна, не бита. Закрили на заводі на три дні. Не давали спати, ні разу не погодували, тримали у підвалі і зрештою викинули, у чому стояла, без авто, грошей і документів. Так і повернулася додому. Брудна, заплакана, щось хоче сказати, розбиті губи ворушаться, а слів не розбереш. У квартиру зайти не може, ключів нема. Так дід їй замок висвердлював – Ой, кажу, ужас какой. Що ж ето, они своїх унічтожають? Ви ж так за них боролись. Ой, як бідна, Індираку. От і почула від людини українське слово. Того дня видався на диво тихий вечір. У квартирі було млосно. Я зійшла вниз і присіла на колодках. Стояв короткий штиль у перечутті сутінок. Коли все довкола м'якне і розливається, коли контури і плани втрачають чіткість, запахло матіолами. Стихли звуки міста, звуки війни, не чути ні машин, ні заліза. Я заплющила очі і слухала нічну птаху, яка озвалася вперше за літо. Потім сама заспівала впівголоса «Тільки для себе». І для тієї птахи, ой у вишневому садку, там соловей кощебетав, додому я просилася, та він мене все не пускав. За якийсь час зауважила, що я не одна, з підвалу виглянули двоє. Сусід підтягнувся. Всі мовчали, нікому не хотілося псувати моменту. Я посунулася. Вони посідали коло мене і спочатку несміливо, а тоді все більш впевнено підхопили другим голосом. Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч, Чому розплетена коса, а на що ці бренить сльоза? Ми співали і співали безупину, звідки я знала слова, А вони звідки знали? В саду гуляла, і Галю, і чом ти не прийшов, І Червону Руту, і Гуцулку Ксеню. У нас підходили сусіди, здається, тут зібралися всі жителі, ніхто не поспішав викриття, боялися поворохнутися. Я не бачила облич у темряві, я тільки чула, як у мене течуть сльози по щоках і тремтить голос. І так само тремтіли й обривалися голоси у моїх сусідок. Мені на хвилю стало шкода і їх, і себе. І цей захаращений, але такий знайомий двір, який уже ніколи не буде таким, як раніше. Ми дрейфуємо в океані, як пінгвіни на крижині, а крига тане і тріщить під ногами. «Послухай, послухай же!» Раптом шарпають за плече, повертаю голову, поряд стоїть захекана Людмила. «Що таке?» «Я тільки що від матері йшла, і прямо на дорозі, прямо на мене налетів великий голуб. Не такий, як наші, прості, а білий, породистий, аж світиться!» Він на мене несеться, як комета, а потім над головою піднявся і завис крилами тріпоче. Я стою, а він висить, не відлітає. Скажи, це ж знак? Знак. Це ж хороший знак, правда? Це ж мій Петя вісточку подав, що скоро буде зі мною. З ним усе добре, скажи. Хапає за плече так, що синці не зійдуть до осені. Трясе, і моя бідна голова гуде, як церковний дзвін. «Скажи! Скажи, що він живий! Скажи!» Мовчки обіймаю, і вона виї у мене на грудях. Глава 15. Аквамарин. Клепсидри. Це була останній ніч, коли я ночувала вдома. Але ще зранку про це не здогадувалася. Все йшло, як завжди. Десь о сьомій розпалила вогонь і витягла казанок, я вже зріднилася з цим казаном, починаю забувати, як ми готували на нормальній плиті. Здається, я завжди ходила прокопченою із сальною головою під хусткою, і з чорним обідком під нігтями. Трохи пізніше виповзли люди за водою із нашого підвалу, із сусіднього, короткий обмін новинами, до кого прилітало вночі, чи є поранені. Всі цілі, одну стіну уламками посікло. А потім задзвонив мобільний. Я не відразу впізнала звук, настільки ми відвикли від телефонного зв'язку. Алло, Ромчику? О, привіт. Послухай, ти можеш підійти в офіс? Виберисься зі своєї діри. От не треба, ми не діра, а форпост. Зараз буду. Давай, це важливо. Я тут же скинула фартух, Умилася під колонкою і побігла на роботу. А, ні. Ще я заскочила додому і взяла трохи грошей і паспорт. Вже на виході перетнулася з людою і тицнула їй в руки ключі. Погодуй котів, добре, я не надовго. Просто неймовірно, як ускладнюється дорога, коли йдеш пішки. Здавалося б, що таке вісім кілометрів? П'ять хвилин машиною. Не встигнеш озирнутися. Або три години ногами. Особливо, коли ноги... Відвикли ходити. Десь на півдорозі з'явилася цивілізація. Спочатку у вигляді чистих баків для сміття. У нас на районі сміттєвоза не було з липня. Щоб не дуже смерділо, ми з дідами перейшли на сортування. Органіку закопуємо, пластик спалюємо. А тут, бачиш, прибирають. Далі проминуло працюючий супермаркет, а вже біля самої роботи довго дивилися, як комунальники сапають клумбу. «Ущіпніть мене! Нас вночі бомбили, а тут троянди сапають, як ні в чому не бувало!» І ще раз завмерла перед самим офісом, як баран на нові ворота витріщилася на наклейку під охранною МГБ ДНР, яка прикрашала наш вхід!» Такі самі наліпки красувалися на всіх вікнах. «Вітаю, друзі! Чи як вам тепер казати...» «Здравствуйте!» На мене з явним непорозумінням піднялися чотири пари очей. «Ти про що?» «Я про нашу нову охоронну фірму». «А, це забий!» У кімнаті стояла стіна диму, аж очі виїдало. Попільничка на столі давно переповнилася, і хлопці пристосували під недопалки одну з моїх цукерниць. Ромко напів лежав на дивані, як жива ілюстрація до сцени з опійного притону. «Медитує він чи що?» Борисович ходив з кутка в куток, прикурюючи одну цигарку від другої. Олег з Доном зависли над ноутбуком. «Послухай», – зупинився переді мною Борисович, – «я з тобою говорю не як з жінкою, а як з бійцем. Добре? Якщо захочеш на мене покричати, влаштувати істерику, давай пізніше, через кілька днів». «Слухаю». Комар залишився тут не просто так. Він працював на наших». І дуже ефективно. Злив цінну інформацію, особові списки, документи, розташування, багато всього. «Працював?» «О, молодець!» – подає голос Ромчик. «Вона зразу суть ловить!» «Працював. Він спалився на твоїх похоронах. Його засікли. Взяли тиждень тому. Тиждень ми шукали якісь виходи, де він і що з ним. І тільки вчора у нас вийшло. Ми непогано так занесли декому і його перевели у госпіталь». Зараз у реанімації під охороною. Але це передишка на два дні. Тобто його треба сьогодні звідти забрати? Борисович кивнув більше своїм думкам, ніж мені. Треба. У нас є план, але для нього потрібна швидка і жінка в ролі медсестри. Ну, жінка у вас є. А яка проблема зі швидкою? Проблема у тому, що її немає. Так викличте по 03. Ромко закашлявся на дивані, аж я не відразу збагнула, що він сміється. Не подобається мені його кашель. Він так легені собі викашляє. Ну, як варіант. Давай ми тобі деталі розкажемо, ти свіжим оком глянеш, може щось придумаєш. Тільки, Борисович помовчав, ти ж розумієш. Може бути, що це пастка. Вони просто чекають, хто за ним прийде. Тоді нас... «Живими не випустять!» «І наші шанси 50 на 50?» «Доця, наші шанси завжди 50 на 50!» Я підійшла близько-близько, стала на шпиньки і видихнула у вухо, щоб більше ніхто не почув. «Ти чому мені раніше не сказав виродку? «Не міг, клянуся, я слово дав». У будь-якій незрозумілій ситуації прикриваєш очі і дивишся вперед. Ось ти. Ось твоє найближче майбутнє на секунду-дві. А ось потік, який несе тебе дорогою долі і який не можна ні змінити, ні завернути, але з яким можна домовитися. Так серфер домовляється із хвилею своєї мрії. Так розпечений на сонці вершник домовляється з горою м'язів під сідлом. Так породілля домовляється з лищатам болю і народжує сина. Так рука домовляється із зерном, яке лягає у вогку землю, і зерно вистрілює паростком. Щоб провернути цю корбу, щоб заручитися везінням у дійсно критичний момент, треба бути гранично чесним. Треба сказати «Аз єсмь, І Єсьмь пішчинкою на березі океану. Я не зможу встояти чи зрівнятися з громаддям, яке лежить переді мною, але сьогодні я візьму з океану стільки, скільки потрібно, і він качатиме крізь мене свої потоки. Тому що я прошу поправу крові, яка несе в собі одвічну молекулу прадавнього океану, тому що за мною тіні жінок, які ступали слід у слід, і всі сліди зійшлися в одно. Тому що за мною туга вовчиці, яка відвела мисливців від лігва. За мною шелест кукурудзи, яка била по очах матері, коли та бігла навпераймі тіні. Тому що за мною лежить попелище, і я вже знала, хто згорів, у тому вогні. Потік під ногами тремтів, як натягнутий лук перед першою стрілою, впивався у долоню, виламував плечі від великого нетерпіння. Спокійно, хлопці, без паніки. Все у нас вийде. Думаєш, гарантую. Насамперед я помилася і переодяглася. Є справи, які можна робити тільки з чистою головою. Як же мудро ми свого часу вчинили, побудувавши нормальний санвузол у майстерні. І яка корисна у мене звичка залишати свої штани й футболки, де прийдеться, у тому числі на роботі. Доки я зішкрібала сажу і раз за разом намилювала волосся, пацани зібралися. Місяцями я не втручалася у їхні справи і не задавала запитань. Тому для мене могли б стати сюрпризом і новенька горка на кожному з них, і автомати, і кубура з пістолетом, яку Борисович застебнув над коліном, але не стали. Я взагалі нічому не дивувалася. У мене не було часу. Я трималася зубами за потік, вириваючи для себе і для хлопців щасливі вірогідності. І мила, мила перед нами уявною мітлою, змітаючи з дороги перешкоди. До нас приєдналося кілька незнайомих чоловіків. Вони під'їхали на новісінькому ланкрузері з дирявими номерами. Корочка єсть, покажи. Борисович витягнув з кишені бордову посвідку із двоголовим гербом на фасаді. Посвідка пішла по руках, новоприбулі прискіпливо крутили її, нюхали, брали на зуб і зрештою лишилися задоволені. Годна, хороша робота. Ще пак. Якщо я правильно розумію, у нашого Олега давно немає поганих робіт. Ми разом проїхали до одного з покинутих будинків із тих, чиї ключі лежали у мене в столі в очікуванні господарів. Тільки Роман не сів з нами. Він на опельку прикриватиме спину. У разі чого його машина заглохне, відцікаючи переслідувачів. Ну, таким був план. Коли всі приготувалися... Я набрала швидку и зарыдала услуховку. «Пожалуйста, пожалуйста, приезжайте. У нас ребенок задыхается. Дедушка искусственное дыхание делает. Я умоляю вас быстрее. Мы, мы все оплатим. И бензин, и вызов. Только приезжайте. Восемь лет мальчику. Я мама. А адрес? У него аллергия. Ему укол срочно нужен. Помогите!» что то день был такой. Чи то на районі збереглися довоєнні стандарти медичної допомоги, чи нам просто пощастило, але швидка прилетіла хвилин за п'ять. Ми почули сирену здалеку, і я побігла до воріт зустрічати лікарів. Сюди, сюди! Замахала руками і відкрила ворота. Сюда, заїжджайте. З кабіни вискочив молодий лікар і медсестра. Водій лишився всередині. Ми зайшли в будинок, де на бригаду вже чекали виставлені стволи. Все відбулося дуже швидко. Менше хвилини і форма та медичний чемоданчик опинилися у нас, а лікар з сестрою сиділи на дивані з мішками на голові. Так, тепер водій. Ідіть сюди. Підбігаю до нього. На минуточку. Доктор просить: "Поможіть насілки виністі. Водій вибрався з кабіни, навіть не діставши ключі від запалення, і попрямував за мною. Що за? Ну от і все. Мені їх щиро шкода, я нахиляюся і шепочу дівчині на вухо. Не переживайте, все буде добре, вас відпустять. Медсестричка заридала. Один боєць залишається стерегти медиків, а Олег із Доном вже підключили свій ноут до бортового навігатора. До чого вправно вони працюють? Буквально кілька натискань я б за цей час тільки програму увімкнула, а хлопці вже відходять задоволені. Тепер машина світитиметься за цією адресою стільки, скільки потрібно, а потім поїде на будь-яку задану адресу. По рації повідомили на базу, що бригада капає дитину на місці. Диспетчер прийняла повідомлення і відключилася. Ми стрибнули у швидку і погнали до лікарні. Найближчих півгодини у нас розписані по секундах, і ще ніколи секунди не були такими довгими – Чорна машина невідривно висіла на хвості. На територію медмістечка нас пустили без питань. Борисович махнув посвідченням у вікно, і шлагбаум підняли. Перед 14-м корпусом ми вишукувалися тевтонською свинею. Першими з машини виступили охоронці і відкрили дверцята перед Борисовичем. Двоє йшли попереду, далі Борисович, троє прикривали з боків – «І останньою бігла я з медичним кейсом у руках. Чемодан реально важкий, але ніхто не подумав мені допомогти». Вхід стерегли двоє ополченців. Вони насторожено піднялися з нашою появою, але зброю не наставляли. Не стишуючи ходи, Борисович тицнув під носа посвідку, і охорона відскочила. Один так і лишився чухати потилицю, вагаючись, чи треба комусь подзвонити». Всередину ми пройшли як невидимки, нас вперто не помічали. Якщо ми і ловили випадковий погляд пацієнта чи лікаря, людина моментально відводила очі. Навіть санітарка зі шваброю набрала повітря у груди, куди по помитому, і промовчала. Ігноруючи ліфт, ми сходами піднялися на третій поверх. Тільки один боєць відстав на другому. Нам потрібна остання палата по коридору. Під дверима чатували двоє і ще, як мінімум, один наглядач всередині. Я пригальмувала біля сестринського посту і скомандувала розгублені медсестрі. Тринадцятою, бистро! Палата малесенька заледве вміщає два ліжка, і коли ми туди втиснулися, вільного простору не стало зовсім. У палаті стояв тяжкий дух крові, сечі та гнилого м'яса. Але забране у грате вікно не відкривалося. На одному ліжку розвалився сєпар у черевиках і камуфляжі поверх простирадла. Він через силу встав з нашою появою, відригнув перегаром і знову присів. На сусідньому лежало тіло. Я заледве стрималася, щоб не прикрити його пелюшкою, але зупинилася, як загіпнотизована. Здавалося Чоловіка перед нами склали з двох частин, і межа проходила посередині тулуба. Бліді ноги, всипані чітко окресленими опіками, пах і стегне вкривали десятки круглих плям розміром, як копійчана монета. А від діафрагми і вище шия, руки були однорідного синюшного кольору, залиті суцільною гематомою, ніби людину занурили у діжку з чорнилом вниз головою. Обличчя, як такого, майже не лишилося. Розтрощений ніс зібрали під гіпсову лангету, у розпухлі губи вставили трубку, і чоловік важко дихав, ритмічно видуваючи рожеву піну. Грубо зашита рана тягнулася від підборіддя через ліве око у волосся, яке запеклося від крові. Саме око, Повністю запливло. Зате правим поранений бачив. Він змалював хлопців, Борисовича, а тоді втупився у мене. Ідентифікувати пацієнта неможливо. Він міг бути будь-якого віку, зросту і навіть раси. Доки я озиралася, Борисович давав короткі розпорядження присутнім. Він говорив зовсім інакше – Ніяк з нами. Змови кудись поділися українське «Г» та ще Навіть ритміка наголосів стала іншою. «Готовьте каталку. Ми його забираємо Німедлінне». «Но нас не предупредили, «Не волнуєт. Ми ждати не будемо. Сєпар явно вагався, не знаючи, як правильно вчинити, коли від дверей почулося категоричне «Я запрещаю його трогати. Это невозможна». З цими словами у палату увійшла невисока, рудоволоса жінка з короткою стрижкою. Перед собою вона тримала паперову теку, прикриваючись нею як щитом, і явно не збиралась відступати. В одну мить вектор опозиційності змінився. Тепер уже сєпари сперечалися не з Борисовичем, а з лікаркою, опинившися, так би мовити, по одну сторону барикади з нами. «Да, это еще почему?» Он не транспортабельный. Вне медицинского учреждения он проживет не больше трех часов. — Так это ничего, — педхопы в ликарку педликать Борисович. — Нам хватит. Нам как раз больше и не надо. Заезжай. — Я запрещаю. — Эй, ты, Чучундра, — ожив наш сепар належку. Тут запрещаю только я. Поняла? У двери вкатилась каталка. Хлопцы взялися за ковдру, на раз-два-три переклали пораненого і потіснили всіх до виходу. Ми вийшли у коридор. Лікарка мовчала, збираючись з думками, і я побачила, що вона не руда, а геть сива із погано зафарбованою сивиною. Старший сєпар все-таки зібрався подзвонити, витягнув телефон і махнув нам рукою «Почекайте», мовляв. І тут поверхом нижче прогримів вибух. Стіни здригнулися і обсипалися штукатуркою. Сходову клітину і коридор затягло димом. Заверіщали жінки. З палат повискакували люди. Чи стоїм?» – гаркнув Борисович до ополченців. «Бігом!» Команду «Бігом» кожен сприйняв по-своєму. Більшість ринулася подалі від пожежі до сходів у кінці коридору. І тільки наш сепар щось запідозрив. «Ану стоять!» Пересмикнув він затвор автомата. У відповідь вайлуватий дядько біля мене, схожий на водія маршрутки, зробив крок уперед і змахнув рукою. У його рухові не було ні загрози, ні прихованої сили. Ми так кладемо руку на плече, коли бачимо знайомого у натовпі, Але Сєпар замовк від цього простого жесту, випустив зброю і схопився за підборіддя. Посередині у яремній ямці стирчало щось чорне, і на мить я подумала, що наш боєць причепив туди значок. А далі, без жодного хрипу, як у німому кіно, сепар завалився вперед, його підхопили чотири руки, занесли у порожню палату і поклали на ліжко. На виход! Ми поспішили до аварійного виходу. Я притримувала крапельницю і не випускала з рук чемоданчика, який боляче гатив палитці на кожному кроці. Ми безперешкодно спустилися і вийшли через бокові двері, які стояли розчахнуті, бо хтось розстріляв замок. З торця будівлі лунали крики і постріли, але ми не бачили, що там відбувається. Швидка чекала біля самого корпусу. Ми завантажилися і рвонули з місця, петляючи між старими і новими будівлями обласної лікарні. Мої хлопці відстали, і я опинилася у черві швидкої в оточенні незнайомих чоловіків, не рахуючи Борисовича, який сівся в кабіну. На поворотах нас немилосердно кидало, наче в центрифузі. На возенькій кошечці неможливо всидіти. Треба триматися руками і ногами, щоб не вилетіти на віражі. Я не знала, чим допомогти пораненому. Я досі не могла зіставити це змучене тіло під ковдрою і з комаром. Напевно, йому дуже боліче, бо старий фіат не мав амортизації. Ми чули кожну яму на дорозі. Я стягла з себе халат і підмостила під голову, а тоді нахилилася і зашепотіла прямо в губи і байдуже – як ми виглядаємо збоку? Та що про нас подумають бійці? Світ на світи, вода на воді, земля на землі, добро на добрі. От білі кості, от жовті шерсті, Поставте йому кість на кості. Гора з горою, камінь з травою, Риба з водою. Станьте кості на костях, Жили на жилах, кров на крові. Ножа! «Швидко!» – протягую руку до водія маршрутки, і він без питань вкладає в руку гостре лезо, яким щойно зарізав людину. Я стинаю себе по долоні, не жаліючи. Рука спухує червоним, і сукровиця щедро заливає тіло на ношах. Малюю широку лінію від грудей до паху. Немає кращого за кров-провідника для наших помислів. Кров – це завжди екстрена пошта. Пряма лінія на виворіт світу. Найперший канал зв'язку в історії цивілізації. Там, де молитві треба дні, ворожбі години. Кров донесе за секунду. Тим паче така кров, як зараз. Добровільно відкрита гарячим клинком. Кров на крові, тінь на землі. відки прийшов. Із чого прийшов? Чи зі скалів, чи зі степів, чи з вертипів. Чи водами, чи дорогами, чи роздолами, Чи з громів, чи з блискавиць, Чи з огне, чи з воде, відки прийшов, туди йди, Аби ніхто тя не видів, коли прийшов, Аби ніхто тя не видів, коли зійшов, Кров у кров, жила у жило, Ребро у ребро. «Комар, не здумай помирати, Я тебе не відпускаю, чуєш? Повертайся, козаче, «Ти чуєш мій голос, ти бачиш дорогу, ти знаєш мене біля себе. Давай, оживай!» Може, здалося, але дихання вирівнялося і зникла піна на губах. Холодна рука потепліла на десяту градуса. Ледве вловимо, але під пальцями затріпатіла нитка живчика. У салоні було тихо. Всі сиділи і дивилися на мене, і я була до неба вдячна хлопцям за відсутність запитань. «Доця», – раптом заговорив один із супутників, я аж смикнулася від незвичного звертання, бо досі доцею була тільки для Борисовича. Тебі далі не можна. Ми прориватися будемо. Це опасно. Ти не волнуйся, він тебе знайдет. Він сім днів продержався, тепер уже не страшно». А от якщо командир узнає, що ми тебе під пулю підставили, з нас шкуру спустить. Біги, давай. Я глянула на командира, якому справді полегшало. Він навіть жестом показав, щоб вийняли трубку з горла, намагаючись щось сказати. Але як не старався, вийшло незрозуміле булькання. Маркалькіунг. Машина зупинилася і я вискочила. Я точно знала, що вони виїдуть з міста без жодного пострілу, але не сперечалися. Мені ще рано тікати з Донецька. У мене там коти. Чи він мене знайде? А куди він дінеться? З моєю требою на грудях. Голова шістнадцята. Рубін. У крові моїй твої кольори. Обираючи між наукою і магією, я завжди стану на бік науки. Якщо явище можна описати формулою, виміряти, зважити, то краще зайнятися безпосередніми вимірюваннями, а не шукати друге і третє дно. Якщо скло плавиться при 600 градусах, то хоч молись, хоч ворожи, хоч танцюй довкола нього, воно не розм'якне при 400. Ну, хіба додати оки з заліза, але... До одного місця такі маніпуляції, як казала бабина сестра, «покрасить і вибросить». Проте існує кредіне коло, за яке не заступала наука. Щось таке, чию присутність ми визнаємо, але як його класифікувати і тим більше як цим керувати – не зрозуміло. Щасливий випадок, удача, збіг обставин, доля – називайте як завгодно – Якщо ти стоїш під стелею і на голову падає цеглина, то, згідно з усіма законами динаміки, тобі гаплик. Але яка сила затримала тебе цій тоці в даний момент, а не змусила відійти на пів метра в сторону? Фізика скаже чому. Та хто скаже чому я? Адже є люди як люди, у яких все просто. Дім, робота, сім'я, малі діти, малі клопоти, великі діти, великі проблеми. І все у них на своєму місці. І дачка, і гараж, і відпустка в липні. І ти дивишся на них і тільки зітхаєш. Ну чому я так не можу? Скільки разів зарікаєшся, опускаєш очі, відходиш у сторону, не втручаєшся, уникаєш конфліктів, але все одно... Десь у світі відбувається битва добра зі злом, і від цієї битви репає земля, і розлам завжди, завжди проходить у тебе під ногами. Як не крути, як не відкладай рішення, а земля роз'їжджається, і ти зависаєш у впагаті над прірвою. І всі довкола повертають голови і чекають, а ну на яку сторону стрибнеш». До кінця історії лишилося небагато. Знову і знову згадуючи, як все було, я задаю собі запитання: а де та точка, у якій ще можна було переграти? Де те останнє роздоріжжя, на якому ми могли повернути ліворуч, а не перти плугом по признаки? І щоразу повертаюся у цей день. У холодильнику узяє діра. Нерівні краї загорнулися, і промінь ліхтарика вихоплював осколок, який припаявся до стінки. Під ногами репіло бите скло, згори лилася вода, а замість кухонного куточка громадилася арматура і шматки бетону. «Привіт! Можеш приїхати? До вас прильот!» Голос у слухавці був у міру схвильованим, Таким голосом до війни дзвонили сусіди по дачі. «Алло, Івановна, прийдіть, гляньте, хтось по вашому участку лазить». Я тихенько піднялася, щоб не розбудити Ромчика з Тетяною, і вийшла на двір. Борисович ще вчора десь повіявся, то ми ночували в трьох. То була найтемніша пора серпневої ночі, саме за годину перед світанком, коли і так сліпі очі взагалі не бачать. Я закурила на вулиці, вдихаючи запах диму разом із ароматами ночі, яблук, прілої трави та тяжкого духу немитого тіла. Напередодні ми перебралися до Ромчика, його хата лишалася єдиною обжитою на кутку. Сусіди зліва і справа зникли, і нам здалося, що це буде вигідна конспіративна квартира на пару днів. Чому на пару днів? Тому що звідкись взялася і укріпилася думка, що до Дня Незалежності Донецьк буде відбитий. На чому базувалася ця впевненість, хто запустив таку чутку, невідомо. Але я весь час ловила себе на тому, що планую майбутнє до Незалежності і після. Ми чекали цього дня... Як дитина чекає Святого Миколая, хоч і не ділилися своїми надіями. На словах кожен із нас визнавав, що треба їхати. І тим не менше ми не виїжджали. Ми кружляли, як вампіри на припоні, не в силах відійти від свого склепу. Я особисто не мала сил на переїзд. Було відчуття, що не перенесу дороги. Відстань до Києва і взагалі на материк здавалося нездоланною, як до місяця. Роман категорично відкидав ідею евакуації, як і всі інші пропозиції. З ним стало нестерпно важко. Він прямим текстом посилав і мене, і хлопців, як тільки ми заговорювали про його постійний кашель, що треба звернутися до лікаря, і вперто смали одну цигарку за іншою, шаленими темпами викурюючи наш запас Тютюну. Танька проводила дні й ночі в туалеті, страждаючи від жорсткого токсикозу. У короткі хвилини просвітлення вона закидала щось у рота, випивала води і знову згиналася над відром. «Я стільки не їм, скільки ригаю. Звідки воно береться?» Борисович десь діставав лимони, бо тільки з лимоном у роті вона могла перепочити. Навіть засинала із долькою в зубах, вимагаючи, щоб її пристрелили. Як би нам з Борисовичем не хотілося її вивезти, ми не уявляли, як це технічно зробити. Під наркозом чи що? З бабою зв'язку не було, але один раз я сходила її провідати. У Ромчика на горищі ми знайшли старий туристичний примус, ще з радянських часів, і трохи керосину. Я віднесла його пенсіонерам. Ольга Іванівна вправно розкочегарила цю приспособу і навіть закип'ятила чайник. Баби на диво добре обжилися у своєму погребі і теж відмовлялися рушати з місця. І от тепер перельот у квартиру. Як же недоречно. Взагалі-то Бог з нею. Там нічого путнього не лишилося, паспорти, карточки при мені, рюкзак, ноут О, коти. Як же я забула про котів. Там же коти. Сусідка їй годує. Дідько, чорт, чорт, чорт. Я нікого не розбудила і не лишила записки. Бо одній набагато легше проскочити по місту. Вислизнула з двору і побігла, пригинаючись по підпарканами. парканами. Тут головне не впасти і ногу не підвернути. Іду, під носа молитву читаю своїми словами. Щось типу... Спаси, сохрани, і доведи, і відведи. Після контузії я почала забувати прості речі. Наприклад, два дні згадувала, як буде кетчуп. І з молитвами ти саме. Не можу проговорити, отч наш, все збиваюся. Там у кінці є слова, твоя сила і воля, і царство небесне, чи нема? Я не відразу зайшла у дім. Вночі тут горіло. Вигоріла наша квартира і квартира над нами. Ця хата стала могилою для семи котів. Мені тут навіть на пам'ять взяти нічого. Тому розвертаюся і сивію. Прямо за мною стоїть кицька Бася. Одна з наших підопічних. Білосніжна сіамка, з якою ми так і не знайшли спільної мови. Вона не їла мою кашу і спеціально для неї доводилося відкривати консерви з дефіцитним паштетом. Лоточок для Басі був окремий, кицька не ходила у спільний туалет і на руки жодного разу не далася. Випускала кіхті на всі спроби себе погладити. Ось так я вперше в житті побачила привида. «Бася!» У роті пересохло, занімілі губи ледве ворушиться. Я не хотіла, щоб так вийшло. «Ти прости мені!» Привід підійшов ближче і потерся об мою ногу. «Няу!» Я сіла на підлогу і заплакала. Той день був аномально спекотним навіть для цього літа. Восьма ранку, а в тіні більше тридцяти. Я ледве вилучила ноги, обливаючись потом, а кішка на руках гріла, ніби розпечена буржуйка. І у місці, де її тільце доторкалося мого, назрівав термічний опік. Бащен розкішний хвіст перетворився на сіру ганчірку і звисав майже до колін. Я була як пані з горностаєм, да вінчі. Кицька успішно імітувала тушку для відлову бліх, а я утримувала вираз обличчя, яким славилися жіночі портрети великого майстра. Ми не зайшли до сусідів. Я нікого не хотіла бачити. Зараз чим далі від людей, тим безпечніше. Ми акуратно спустилися сходами, беззвучно приступаючи на кінчиках пальців, щоб уся конструкція не завалилася. Тихенько відкриваю двері і на виході стикаюся з Людмилою. Люді щось знадобилося у домі, і вона завмерла з піднятою рукою, коли нас побачила. У мене не було настрою вітатися, ледве кивнула головою і пішла собі, повертаючи заріго, зирнулася. Жінка стоїть нерухомо з піднятою рукою, ніби благословляючи нас у спину. Напевно, не одна я сьогодні стикнулася із привидами хоча мені достобіса на бридлу амплуа ожилої покійниці. Почуваюся, як в тому анекдоті про Гуцула та його те, що «Мамо, ви нині опокоїтеся чи ні?» Дорога назад зайняла кілька годин. Здавалося, я бриду по постелі, переставляючи ноги по коліна у піску, а потрібна вулиця все не починалася. Раніше до війни я б спокійно попросила води в одному з цих подвір'ів, але нині про це не було мови. Ось таким потрібно зображати апокаліпсис. Не індустріальні руїни.